السلام عليكم وعطو الله وبركاته. الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نكرده ونستعين ونستهده ونستهدي ونطوب إليه شد الله لا أداه للضافة ونشريكا وشد أن محمد أعرفه ورسوله أرصده بينا لجني ساعة وشيره ونذيره وداعيا إلى الله من ابنه وإستطان منه sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ma ttala ilaati wastanna misl natihi al-din wa ba'd wa alihi 12 nama rabi' man waqtu jumatat kita akan hadir kembali pada waktu jam 2 tepat sama sekali waktu Jakarta Hah? nah tadi ya jenis waktu Jakarta Sama dengan cepat lagi waktu ini ya kan? ya ya masalah masih Indonesia juga ya jangan sibuk ya طيب Yang meminta kita selesaikan buku ini satu penjelasan ini atau bagaimana? Siap? siap? Siap. Kalau siap nanti ketika saya datang ke lagi ujian. Satu yang terlupa bacakan awal halaman dengan akhir halaman. Sisanya kita sendiri nanti ujian. Ada perlahan, ada perlahan untuk pembahasan masalah hamba, pembahasan yang sangat penting Buku ini atau uh, halaman halaman penulisan ini saya tulis mengingat banyaknya, banyaknya seperti yang saya jelaskan di komentar buku semasa saya di Universitas Adi Mangunwiji 2005 hingga 2002 atau 2003, soalnya saya jelas, soalnya jelas pembahasan kita mengenai Pembahasan harta Itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia Harta bagian dari kehidupan manusia Sehingga pentingnya maklum harta Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran "Wala' تُعْتُ سُفْحَا أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَانًا minha, مِنْهَا وَقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْرٌ مَعْرُوفًا Allah mewisma harta sebagai tiang mah, tiang maksudnya mendiri, penopang tiang kehidupan manusia. Allah jangan kalian berikan harta kalian yang merupakan penopang tiang kehidupan kalian. Harta adalah tiang kehidupan manusia dan saya pun. Tujuan anda datang kembali ternak atau cuba? Hah? Karena Allah, ibn Syarhi atau karena harta Allah? Jujur. Hah? Atau terbuang? Atau kenapa? Karena harta bukan? Ini yeah, hitung. Dan tidak terlarang ini. Tidak ternara. Allah mengatakan memuji orang-orang yang mencari harta lapis jauh dari meninggalkan daerahnya wahf. Yang tribuna fil arz, yang min faridillah. Allah mengatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan di muka bumi Allah Subhanahu wa Taala ada dua kata Allah. Yang pertama, yang fil arz, yang min faridillah mereka melakukan perjalanan yaltahuna min fadlillah mencari rezeki Allah. Jadi tujuan mereka melakukan perjalanan apa? Mencari rezeki atau apa? Mencari rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Wa akharun yadribuna fil ardi yaltahuna min fadlillah wa akharun yuqatiluna fi sabiilillah faqra'u ma tala sami Allah memuji tentang orang yang memujaan kaumnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari rezeki wa akharun yatribuna bil ardi Allah Melakukan perjalanan demi kabul Mien Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari rezeki. Wa aqaru na yuqatulun nafi Dan sebagian yang lain meninggalkan kampung halamannya tujuannya untuk berjihad, sabillillah, menyebarkan agama Allah Jalbfiulah di tempat yang baru. Kira-kira anda masuk bagian mana? Pertama dan kedua. Kedua, oh. jadi kaida mana berarti? Kaida perang kan? loh, <laughs> perang kemarin bunuh siapa untuk perang kemarin? <laughs> Antara bagian yang pertama dan lebih baik karena Allah mendahulukan menyebutkannya dibandingkan yang kedua. Tercibir dikiri. Mendahulukan dalam penyebutan memiliki kelebihan keutamaan dibandingkan yang diakhirkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan bahawa manusia dalam hal ini melakukan perjalanan yang sulit terbagi dua. Tujuan dari ini tujuannya masing-masing. Orang meninggalkan kampung halamannya, anak istrinya ah tetangganya. Andai taulan, kalau tujuannya untuk maksiat Allah Subhanahu wa taala dia dalam paling rugi yang beruntung yang meninggalkan kampung halamannya dua orang saja baik sebentar kita sampai jam 2 kan yang kajiannya insyaallah betul tadi sampai jam 2 tadi sampai jam 1 Tanya jawab saya apa Puraian satu jam saya jawab cukup, cukup. Kalau kurang kita lanjutkan sampai jam 4. Ya biasa pun kerja, semuanya kerja. Ya, nggak ada masalah saya nggak kerja. Yang penting kan saya. Lalu kalau kalau nanti kalau udah lelah tinggal pulang kan, saya lelah kan, mungkin saya pulang ala kulli hal qan Allah memuji dua golongan pertama yang berjuang di bumi untuk Allah kedua yang berperang di jalan Allah Allah samakan bahkan Allah lebih dahulukan penyebutan orang yang berjalan limpah-limpah Allah meninggalkan negerinya berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain sebut dunia ke dunia yang lain dan merangka mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala anda bagaikan tuyul muhajirah burung antar benua di musim dingin dia pergi ke benua ini mencari makanan yang daerahnya panas di musim panas dia pergi ke daerah yang seterusnya mencari makanan terbang beribu-ribu kilo pesawatnya mesti burung mesti sekarang berterbang terbang macam dia sama dengan burung antah mencari rezeki Allah subhanahu wa taala dan Rasulullah memuji burung ha Lau an-nakum ketawakaluna Allah apa tawakulik darazzaq kum? Kama ibnu Taimah tawru kimaasan? Wadawru nitaanah. Rasulullah S.A.W. Saya, Kali. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sangat sempurna, niscaya Allah S.W.T. akan berikan rezeki kepada kalian, bagikan rezeki si ekor burung. Burung. Anda lihat burung? Pisang karma, sarangnya. Apakah dia beli makanan, cari atau dia beli? Cari makanan dan disimpan sarangnya untuk anak-anak dan dirinya. Untuk berapa hari? Hah? Hanya untuk semakan malam hari itu saja kan ya? Untuk esok hari ada mereka simpan? Tidak. Lalu di pagi hari dalam perut kosong Mereka terbang berkilo-kilo Dan bahkan sebagian dulu Antar benua Mencari kehidupan yang baru ya. Tetapi ketika pulang Di sore hari Diberikan oleh Allah Rezekinya Tekanan rezekinya 30-50 kilo, 50 kilo Beritemukan rezekinya Ya Kemudian dia pulang dan tidak menyimpan makhluk esok hari Kata Allah, kata Rasulullah SAW Kalau kalian bertawakal seperti ini Ini adalah tawakal yang sempurna Rezeki kalian membagikan rezeki bulim tadi Kita Berapa kilo macam rezeki anda? Berapa kilo? Bagaimana? Berapa kilo? Nggak ada yang tahu, berapa kilo Hah? 8000 Lapan ribu, 8 ribu kilo, mencari skimi. Tapi kemudian disimpan untuk berapa tahun? Hah? Untuk berapa tahun? Masya Allah, tak kelakarlah. Disimpan untuk berapa tahun? Sebahagian gaji anda bisa anda disimpan 3 tahun. Bisa makan 3 tahun, Terima kasih sebulan Tidak kerja 3 tahun bisa Bisa ya sih Ada kan Gagian-gagian ada ribu ada Sebulan tidak ada Interseki berapa bisa 60 ribu ada Ada Ada 60 ribu Berapa juta. Beli Berapa ton dapat Hah? Saya ajarkan anda bagaimana Berapa pun Beli untuk 10 keturunan anda cukup ini, beras 150 juta tadi kan ya, berapa tahun ya, dapat itu? Simpan, udah ni juga agak di rumah aja makan beras setiap hari. Semua mana cukup anda sehingga biasanya orang yang kecik besar tawakalnya kurang, kurangnya tidak tawakal ke Allah sangat berbeza dengan orang yang keciknya pas-pasan. Tapi masalahnya anda terkadang menghadapi dunia semuanya pas saja. Gaji seribu pas, sepuluh ribu gini yang pas, tiga ribu pas, tidak ada Habis dalam hidupan. Dan ini tidak dajjal dalam Islam. Allah mengatakan: Wa kulubashkabu, walla tusrifu. Inna mulaiqul mustafid. Allah makan, makanlah dan minumlah dan jangan istrof lebih-lebihan. Sesungguhnya Allah mengatakan tidak menyukai orang-orang yang berlebihan maka begini cara menghadapi kehidupan ini dengan demikian ketawakanan akan tertanam di dalam hati Islam dan menjelaskan karena artah yang cari ini bagian itu pokok kehidupan itu tidak tercelah Islam tidak pernah mencelah orang yang mesti bahkan dalam Al-Quran tadi Allah menyamakan antara orang yang melakukan perjalanan untuk mencari dengan orang yang berjihad fi yang merupakan salah satu bagian dari teks Islam. Sunanul Islam, Sunanul Islam. Salah satu Punuk atau tiang bagian Islam ini adalah berjihad fi sabilillah. Allah samakan dalam mencari dengan berjihad fi sabilillah. Ya. Karena ini bagian penting kehidupan manusia, dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain bahkan menghinakan dan mencela orang-orang yang tidak bermanas berkumpulan untuk mencari rezeki menakai dirinya keluarganya dan istri. Khabir mar istimad ayyayi amayyaul. Rasulullah SAW cukup satu dosa yang dilakukan oleh seorang Muslim, laki eklati Muslim. Apa dosa yang ingin? Itu menyediakan orang-orang yang wajib di Dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib Dia nafkah cukup Satu dosa ini saja yang dia lakukan, cukup Cukup menghantarkan dia kepada perindahan di dunia dan di akhirat Di dunia Suami yang tidak memenuhi riski Di dia makan? Dari mana makan? Dari hasil pencari istri Subhanallah Ini pembakar soal hak eh? Hak di dapur juga istri mencari Hak di kasur juga istri Ini akhirnya, ini tidak boleh istri. Allah musifatiku Tamanakudat ta ta Adhigalu kawamun alal nisa Dima fadzalallahu Ba'dahum anaba'ah وَبِمَا أَنْفَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ Laki-laki menjadi pemimpin Bagi wanita Karena apa? Hina fadal Allah Satu, karena laki-laki tersebut diberikan oleh Allah Salunya Kelebihan postur tubuh Kelebihan kekuatan uh, Daya fikir Dan lain-lain وَبِمَا Kelebihan yang kedua Allah Subhanahu wa Karena mereka memberikan nafkah kepada istrinya Kalau sekarang istrinya menjadi nafkah Dia yang menginiakan dirinya dan istrinya Dan anaknya tidak menjadi nafkah Bermalasa Siapa yang menjadi kepala rumah tangga? Siapa? Istri atau suami? Hah? Isteri atau suami? Istri juga? Wah Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuarkan ambu ambu atas tidak akan bahagia Satu tahun ia menyerahkan kepemimpinan di tangan perempuan maka suami yang tidak mencari rezeki dia bermalas malasan dan istrinya yang tidak nakah dan istrinya ia dengan demi otomatis istrinya menguasai rumah tangga. Maka ini adalah manfaat yang rusak Talam yang kami sunnah suami yang ditakrifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam buku rumah tangga Yaitu dengan diantaranya nakkah memberikan suami ke istri. Maka kalau isteri membantu lain hal, membantu membantu anda bercukai. namanya membantu, tetapi ya, tetap tanggungjawab di tangan lelaki. Dan harta semua orang tahu Dan meyakinkan tidak ada mengingkari bahwa ini bagian, bagian penting dari kehidupan manusia Betul? Betul atau tidak? Dari anda bangun sampai tidur kembali butuh harta atau tidak? Baik Anda bangun ingin sholat Pertama apa yang berbuka? Berbutuh Kemana anda cari air? Buka keran kan ya Itu harta atau tidak Bisa dapat kalau tidak bayar Air Kering airnya Tidak Ini harta Solat pakai baju untuk solat Atau bisa tambah baju solat Pake baju Ini harta atau tidak Harta semua itu ada Dan kebutuhan untuk hidup manusia Bertopang kepada harta Islam Allah mengatau ini Tapi memang tidak menempatkan harta pada posisi Sebagai Tuhan Bukan tujuan Sebagai kehidupan dan dia bagian tertunding dari kehidupan manusia Tapi tidak lebihkan kehidupan harta ini Sampai menjadi dia tujuannya Bila sama menjadi tujuan puncak Maka Rasulullah juga mengingatkan Ta'isa ada Abdul Dinar, tak Abdul Jerhan, Ta'isa ada Abdul Sami, tak ada Wan Teras. Kalau ada siapa, belum takut. budak Dinar, Dinar tahu matawang mana? Ah, kira tak tau kan? Ah, kira bukan Dinar. Kira ni Dinar yang siang. Ada, ya. ada apa? Kapan sekarang? Berdiri Mana atau mana? Emirat, mana lagi? Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan celaka lah, bukan dina, bukan dirham. Berarti yang celaka hanya Emirat, mana lagi? Pemirat rupiahnya ada kan? Rupiahnya ada kan? Karyanya ada kan? Ada, Adakah ada, ada Rasulullah itu? Jadi maksud Rasulullah Dinar mata uang emas Dinar mata uang emas Sebagai alat laku dan fungsinya sampai sekarang sama Maka orang yang bertanggung sebuah buddha Dari mata tak uang ini Ada orang yang silahkan Angka yang berkesan dengan budak, Siapa yang bisa? Budak-budak kecil, jawab Budak kecil, jawab Budak Budak kecil Apa maksud budak? Anak kecil Jadi maksud budak adalah Menjadikan Harta ini, uang ini Tujuan hidupnya Masalah saya melanjutkan Faizah 3 dalam Tafas Bila mendapatkan uang Rebat tidak mendapatkan uang sakit murka. Ya, ini dia yang tidak harapan. Bukan maksudnya, kalau kita sudah sepakat, kemudian tidak dibayar lagi. Ia masalah stereo. <guluh> ya, iya. bukan itu maksudnya. Ini maksudnya, bukan segala-galanya, bukan segala-galanya di tangan dirham dan dirham ini untuk memasukkan pekerjaan tidak selama-lamanya selama, tujuannya adalah dina dan dirham. Tapi orang yang tujuan utamanya dina dan dirham ini, dia adalah budak dari harta. Dan budak dari harta ini, dicela Islam. Tapi Islam, Allah dan muslim juga tidak selama dan bahkan menginginkan kita melakukan mencela orang yang tidak mencari harta. adik hadis yang pertama dari Cukup satu dosa dalam setiap manusia di dia menyanyiakan orang yang datang dan sebagian manusia hmm. ada seperti ini menyanyiakan berpangku tangan mas bekerja ada kesempatan lebih baik tidak, memper, tidak memperbaiki pekerjaan dan sebagian orang mengakui baca dalam harta sehingga tujuan utama dalam harta kemudian <tuh> إذا تنتهى أن ترى حتى ينشعر الله لأنها ترى حتى ينشعر الله لأنها ترى تغيير اللهم نجي تنتهى أن ترى لا تنهيهم تجارة ولا لعب أنزك بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأوصار kau yang zina, mereka ini babli. Allah Subhanahu Taala lihat ini laki-laki yang jantan, ah, laki-laki yang jantan ini. Itu, isi beberapa juta, ah. Harta oh. Ditagi Gak banyak <laughs> Yang ditikir atau apa Bukan, kan yang mau nyumat Iman itu apa itu? Ya, Pak Gak emang Boleh di sini pakai gitar Tentu seperti yang Sudah diperlukan dengan pihak Untuk setiap ini tidak ada masalah oh, Biasa Oh insya Allah, dia lihat mungkin Karena semua sudah dikater oleh Antum da'wa. Kalau dia sini pada wasal. Saya mengingatkan saja. Bicara Allah Subhanahu lahul hijanta laki-laki jantan. jantan adalah orang yang cerdiknya. La tulzihi intijawa yang penyeriaan tidak melalaikan mereka. Berarti ini para pendengar atau para orang-orang mana ya, sini disifatkan oleh Allah laki fil ini. Ini sifat dia ada mau dengan rijal di sini para pedagang para saudagar atau orang-orang malas Hah Jamaah Para pedagang rijalatul hihi laki-laki yang tidak bernama oleh punya ini La tuhihim tijarah wa juga jual beli merek Anzikillah Berarti mereka melakukan usaha bisnis berjualan, berdagang, membeli dan menjual. Tetapi bila datang berita Allah, tidak sebarangkan, langsung Allah lakukan. Datang azan, tutup dagangan atau apa? Tutup, tutup dagangan. Dan dihijrah. Wanahiy Jum'ah. Dan dikilah dari beli kit Allah Subhanahu Wa Taala. Kenaan jasanya orang berdagang. Sering melalui daripada Allah. Mereka disibukkan oleh perdagangan tadi. Terkadang mereka berbeli dengan pakai sumpah lah. Oh demi Allah, Allah kar. Please, please. Allah. Kes, ada zaman sekarang, mana macam? Pakai nama Allah bersumpah. Padahal sumpah dalam pernyataan tadi, memhapatun bin bakkah, mantamatun bin selak, memang ada bersumpah. Cepat tu barang dagangan anda, tapi ingat hilang keberkahan dari harta yang dapatkan Walaupun sumpah anda benar Kalau tidak benar Sumpah palsu anda misalnya, misalnya jual apa yang anda pakai sebuah Mobil. basuh Mobil Ini demi Allah asalnya putih ini Tantang bagus Kencang jual lah. <laughs> Begitu Sumpah Mempapatun dibangkak, mempapatun disinah, mempapatun dibangkak. Memang akan cepat dalam layaku, tapi hina terlebih. Hina pemercahan tinggal apa diharap tanda? Tidak dapat ada yang mati ya, kenyamanan dari harta dunia tersebut. Padahal merupakan rasa tunti yang Pokok kehidupan manusia. Lahir di hancurkan, tidak terlalaikan oleh pelajar dan jurulihang. Jika boleh ingat kepada Allah Sultan Khaled, jika boleh ingat kepada Allah Sultan Khaled, ingat Allah tidak membolehkan ini Allah melarang ujian di rokok. Ia, ia tidak. Angkat tahu lama. Ibu Indonesia mengharamkan dan mengharamkan Kokok Haram kenapa, keruh Betul <tid> <tid> ya Dalam buku saya sampaikan Saya jelaskan berulang kepada syafi ini pada abad ke-9 Iberia 10 Iberia Yang ternyata dengan hadith Al-Mahaddi dan Al-Qaidubi eh, Di dalam Al-Shayt Al-Qaidubi Kolubi, asal kolubi yang lumayan, mereka berdua mengharamkan rokok. Namun besar Al-Qur'an dan buku asal Al-Hadi dan alim dibaca, dibaca di Indonesia di kalangan santri-santri santri dan Indonesia. Nas jelas dari kolubi lumayan bahawa rokok mereka mengharamkan Wa kana Mashaykhuna para guru-guru kami Ulama Al-Qur'an? Menghalamkan, berharimun, atibul, At tambah ya. awam sedikit, halamkan. Baik. Maka hilang keberkahan dari jual beli yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tidak ingat anda kepada Allah, jangan fikirlah. Ingat kepada Allah maka setiap yang jadikan sesuai dengan syariat Allah S.W.T. Insha Allah ini akan kita kemas pada pembahasan hari ini dan hari-hari berapa hari ke depan. Walau bagaimanapun, buat iqaamis solat dan juga tidak menyalahkan mereka dari mana konsolat. Ya. Pada saat anda sedang berkerasasi berbisnis jurni, anda sedang melakukan pekerjaan di kantor, azan, azan subuh biasanya kan ya, azan magrib, subuh, asar, setiap itu pekerjaan kantor itu susah boleh biasanya menyuruh. Tak dia ah, berhenti, Alhamdulillah. Kalau sedang melakati bisnis, dia mau yang mereka. Hah? Hentikan ya, akhir. Anda kan ingin jadi budak Allah, bukan jadi budak harta. Sekarang datang panggilan Allah, subhanallah ta'ala. Ini dia laki-laki yang bisa menghadapi keputusan. Dari orang yang ah, sebentar lagi azan masih masih lama ohnya 20 minit masih bisa dapat insyaallah teruskan ini nanti selesai istisnya ini dia ketika ketika mengambil keputusan semuanya berkaitan dengan dia tanpa berfikir panjang tentang masalah dunia tunduk kepada Allah dan takdirullah wa inna iszak apa yang anda cari di sini, menghormankan keluarga, sanat, saudara, meninggalkan mereka jauh di negara anda? Coba setiap jutaan berapa orang tu? di sini, jangan di masuk, di Indonesia punya istri berapa orang? Cuma satu? Tidak yakin kan? Cuma dua Yang bawa istri di sini berapa orang? Yang bawa istri di sini? Cuma paling tiga puluh peratusan. Sisa lima puluh peratusan istri di mana? Di mana istilah loh? Atau belum beristri? Dua 20 peratusan belum beristri. Lima puluh peratusan di mana istilah? Di mana? Ada? Di rumah tua atau? Huh? Mana ketika Kuilqamis salat. Laut lebih kejatuhan daripada ya. kekitali qamis salat. dan zakat. Memberikan maknanya, jadi mereka juga tidak berubah kepada hak Allah. Setelah hak ekornya, jadi memberikan hak Allah dalam harta ini, yaitu zakat. Hati yang dengan tertinggal kumurkana melalui biasa tadi, bila datang waktunya. Sampai nisabnya, ah, cukup awalnya. Datuk mision zakat, jangan memasir anda. Itu bukan tak anda lagi. Asy-Syafat kata, Allah ke zakat Harta yang bercampur dengan zakat Yang maknanya tidak dikeluarkan, maka zakat akan mengacukan katanya. Maksud harta ini, harta anda ini sudah wajib zakat. Tetapi anda tunda-tunda-tunda-tunda dan sampai kita tidak keluarkan, Allah Taala bilang Anshar, zakat itu akan menghancurkan sejahat antaranya. Jelas itu. Maka sudah bila sudah ada ketentuan zakat dan harta anda tadi, memang anda perlu mencari mencarinya tadi. Jangan entah, santahan. Ya, karena dengan zakat tadi, Allah memberikan keberkahan dan menangkap anda. Allah dan Ya ampakul lhiba, Allah hancurkan riba. Alhamdulillah. Tahu maksudnya Saya bilang riba marak dia. Allah hancurkan riba. Hancus dikirim sedikit, sedikit. InsyaAllah pada pembahasan selanjutnya kita harus masalah riba ini. Wajib sudah pasti dan sebaliknya dengan sedekah, dengan zakat wajib ya, dan sedekah yang sunnah, yurubih Allah tumbuhkan muatan dan Allah suburkan harta anda. Makanya jangan khawatir, tidaklah datang waktu wajibnya terpuni syarat-syarat zakat tuahkan, tuahkan zakat dari hasan anda tersebut, InsyaAllah akan memuaskan hati sisanya dan akan menambahkan keberkahan kepada tanda dan jumlahnya pun InsyaAllah akan bertambah. Ya ampun, ya Catakan dan mufin, berburu buat amal, ini semua mereka lakukan. Mereka mencari harta, berniaga, berjelulih. Tetapi tidak melainkan mereka dari berzikir kepada Allah, tidak melainkan mereka dari melaksanakan salat, tidak melainkan mereka dari membayar Apa di balik ini? Ini kan manusia biasa atau luar biasa seperti ini? Biasa atau luar biasa seperti ini? Keluar dia sama seperti ini Dia memiliki nilai tambah dalam jiwanya Anda yang menjiwa bukan memotivasi dia bisa mengendalikan hartanya, Ketika transaksi yang besar Anda di depan matanya Kemudian ada waktu solat yang masuk Dia akan tinggal nanti dulu Saya tidak jadi keserah anda, kesalahan dulu Jadi jadi jangan ha? ancam saya dengan dunia anda Jadi jangan berangkat pasti keluar kamu ya. Jumlahnya besar kalau gaji anda sebulan sepuluh ribu Setahun berapa gaji Hebrazik? Seratus dua puluh ribu Andai tidak pulang terpakai uangnya terkumpul semuanya Bapak uang anda? Seratus dua puluh ribu ini kali tiga ribu kan ya? Tiga ribu dua ratus? Bapak juta ini Hebrazik? Cepat dan gajinya besar yang cepat hitungannya Gaji kecil, kecil bergaji anda semuanya Hebrazik, para sejuta yang baik, empat ratus Zakat yang keluarkan dalam setahun tadi ini tahun yang terpakai, lain nanti cara pengiraan zakat yang kalau terpakai one. Dari empat juta tadi keluar 140 ke berapa berarti? Ah, sepuluh juta. Tiga, tidak keluar sepuluh juta? Tiga atau lah? tidak? Tidak, masyaAllah. Ah? Tiga? Luar biasa lah ini, masyaAllah. Tiap hari sebeljuta, eh, tidak sedikit ini. Jadi doktor ini saya sebeljuta ini, ya, soalnya. Jadi saya sebeljuta, kurang dari sedikit. Saya sebeljuta, <laughs> huh? kurang sebeljuta. Saya keluar orang yang bisa ni, mungkinlah. Ya, enggak tega, kuat, bisa. Itu karena tidak punya uangnya. <laughs> Cukup, anda uangnya. Cukuplah anda. Walaupun di tangan anda masih ada empat puluh juta Mewetlah sepuluh juta diberikan begitu saja Berat ya Berat Betul Bagi orang-orang Yang memiliki keimanan Ya khawfuhuna yawman Tataqallahu fihi l'uduh Buat awsar Allah. Ahsanamaa amiru waj'alukum min fadlihi wallahu yusallimu in syaa Allah murakhasat ya ahli tikiman ya yang ya khawfu ya yawman tarawna minni ma takut takut atasatuha lima hari itu akan mulikan bangunan manusia dan hati yang seburuk-buruk kali hari kiamat ini di waktu itu Allah berikan kesesalan kepada orang yang berbuat keburukan dan tidak tahulah Allah memberikan berikan gelasan yang baik kepada orang-orang yang membuat kebaikan Berat Menurutkan sebuah dari orang dan Diberikan kepada orang yang Tidak ada hubungannya dengan anda dan Tidak ada mempunyai duniawi yang terdapat berat Tapi bagi orang yang takut Akan ancaman Allah menantikan akhirat Dimudahkan oleh Allah Dan dengan itu Allah berikan kepada jenis kebegahan Keduduknya Dan tetapi dengan berbuat tadi Allah akan lipatkan ganda hartaannya. Wallah huma yumasyawiru Allah memberikan rezekinya dengan tanpa batas kepada orang orang yang dekat. Baik. Saya kira sudah jam 12 lewat 10 waktu Jakarta, cukup untuk saya. Kalau ada pertanyaan kalau tidak Silakan. Assalamualaikum. Pekerja kadang susia, kadang masuk malam. Pagi nggak ada? Oh, 6 6 6 Kita terkadang Dapat kerja jadwalnya malam ya. Malam waktu tidur Atau waktu kerja Tidur Allah mengatakan Waja'an dan daya Libasa Waja'an dan hara Ma'asha Kami jadikan malam itu Libas apa okay, okay. yang ini? <SILENCIO> yang terlalu ini Gelapannya malam sehingga mereka tertidik Waktu tertidik Dan waktu siang Ma'asha Waktu untuk mencari Nafekah Ya mencari nafekah ini, ini dia yang Kebanyakan ya, Tetapi ada sebagian orang Yang sekian diberikan oleh Allah S.W.T anak, Seperti penelamah Walaupun dia kaya di waktu malam, harus bangun Di waktu siang, dia tidur Ini sebetulnya hmm. Murusak Metabolisme namanya Metabolisme tubuh atau tidak? Murusak Tapi riski ini sama seperti itu. Ya Jadi biasanya berapa Sebelum malamnya berapa kali sebulan Hari. cukup cukup diqada tidur yang kurang Itu yang masuk malam hari Ya dia jadi status hari. Mak balik set. Dah ada status, dah bertanya lagi orang. Bisa apa nih? Pertanyaannya pada waktu malam yang memang yang Allah katakan tertidur itu Digunakan untuk bekerja yang juga Dan total Allah tertidur ya. Ini sebentar saya tanyakan Tolong tanyakan sebelumnya kepada Apa disini namanya HCT atau IFD Humanist Association atau IFD disini namanya juga Ya, ha? Ya, tentang menjawab karyawan. Kalau tertidur itu boleh atau tidak? Hah? Coba Cuba tengok. Kalau oh, terangkat tertidur boleh. Tertidur saya melarang. Cuma saya bekerja ini dijanji untuk tidur atau untuk bangun. Ia, bekerja kan bukan tidur Itu namanya bekerja, tidak Bekerja kan bukan tidur Walaupun tersidur Berarti Anda dapat gaji Sebagai anda lakukan tugas Ya atau tidak Sedanggian Ya atau tidak Bagaimana melakukan dengan Mata tertutup Pekerjaannya apa ini Saya jadi kita right. rejan kerjilah, ada kerja kita di panggil. Jangan mudah, kita muda juga telefon, jadi ada panggilan yang melepaskan. Ah, standby di stand rumah boleh pakai tidur, boleh. Tapi ketiga je telefon standby, begitu tak bukan? Hah? Ia tak bukan. Artinya tidak akan sebagai pelanggaran kalau anda Resolver sekali dan angkat dua kali Angkat tiga kali dan angkat, kenapa? Tidur Di malam itu Pelanggaran atau tidak? Pelanggaran oh, Berarti tidur, tidak boleh tidur itu berarti Kalau tidak, kenapa tidak mau tidur itu berarti Karena ternyata anda tidak seperti panggil semalaman Kalau boleh berarti anda datang dan pergi tidur bang. Enak mana tidur di ribu sebulan untuk tidur? Bet? Maka Allah telah am. Ini tidak boleh melakukan tidur walau sejenak. Kecuali yang tidak kuat matanya, apa boleh kuat. Ya sengaja ah, menandakan kepala ke bangku begini ah, sampai tiga yang goyang. Ini jelas. Tidak halal gaji anda Selama waktu ini Jelas Tidak halal Ini Allah tidak halal Karena anda diganji bukan untuk tidur Solusinya bagaimana? Solusi pertama Sampaikan -sampai peratakan anda Kamu memang tahu Ada masalah saya memang tidak biar manusia bagaimana, manusia menanggung santuk Sampai pun sahabat Rasulullah SAW Ketika perang Badar, Di antara mereka, yang sahur, tantuk -tantuk. mereka Sebegini, ada yang ikan kuda Sambil santuk-antuk Allah memberikan santuk kepada mereka doku Sebegini, dari Allah Ya, Tapi jangan teruskan Kalau tak ada ni'man dari Allah Terus-teruskan Terus-teruskan ya. Jelasnya, ya, jelaskannya. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya, kalau dia mengatakan tidak boleh, kita terbukti memang tidak boleh. Periknakan berapa lama waktu anda tertidur tadi, ya, umpamanya per minggu tadi tidur sekitar 20% dari jam kerja, atau 20% dari keseluruhan jam kerja. Nah, gaji anda sebulan huh? Kurang sekitar 10% Kalau gajinya 10.000 Berarti 1.000 Buat 1.000 Dikeluarkan berikan kepada miskin Ia yeah, tidak perlu Jelas Pertanyaan Pertanyaan Pak wali Syekh. Apa kabar? Baik. Jadi kalau pertanyaan nih. Saya menyimpan uang 50 juta di bank BNI dari tahun 2013 untuk persiapan keberangkatan haji kedua orang tua saya. Rencananya berangkat tahun 2017. Pertanyaannya, apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya? Dan kalau wajib, berapa zakat yang harus saya keluarkan? Berapa juta? 50 juta 50 juta? Sari. Ini orangnya sudah kawir atau belum? Untuk haji ini Iya untuk haji lebih penting, karena tidak ada haji ya <laughs> udah, nih, udah nih, udah Udah, dah, nah, udah nih. Mana katanya matanya kawir? Tidak kawir Gatuh Ya punya saya. Tiada dia tidak tahu. Tiada, tapi kita tahu nih, siapa yang bertanya. Anda tahu siapa bertanya? Hah, tidak, tidak masalah. Kalau sudah di kita tahu berarti tidak masalah. Satu bertua? Tidak. Jarang yang dua jalan. Okay, tidak masalah. Kita adalah wajib tanah untuk mengaji satu waktu. Kamu hendak yang mana setakat yang dibayar manusia setapau apa yang disediakan kewajiban manusia kepada Allah melakukan ibadah haji bagi yang mampu ukuran mampu apa anda biaya untuk melakukan ibadat Terus kerjakan perintah Tuhan yang mengeluarkan pengumuman biaya ongkos haji pada tahun itu di penyediaan. Itu wajib padahal Tidak punya biaya orang Tuhan yang tidak wajib Memang bagi terbakti seorang orang Menghajikan orang Tuhan Jadi bukan kewajiban dia ya. Apa yang dia? Semangat orang bila Puh oh, bila tuan besar tersebut Berapa adanya? 50 juta 50 juta Dibutulkan kebutuhan dia dan istrinya untuk pokok atau anak-anak yang atau sekolah dan lain Maka hampir Rukus datuknya di sini hajikan dalam buah Ini kan ditambungkan kepada dia Boleh ditambungkan Ipang? Brandi Ini dah, dah, dah, netor, kayanya kan sudah nyetor Ditambungkan ya, atau stork? Lain Bukan Stork? Ah, stork? Stork kenapa cuma yang Sudah? Anak, <gur> siapa anak-anak Ini storkan Haji atau Sheikta pun Sheik belum di setolah haji kan ya? Sudah di daftarkan haji atau belum? No. Dapat kursi berarti kan? Tapi sudah ya. Kemudian ini statusnya bangga, Ih, tampungan Kalau tidak jadi banyak, saya diambil Ini bukan tampungan namanya, bukan setolah Hanya kalau setolah, harus saya diambil Harus digantikan dengan anggota yang lain. Betul. Ini bankingnya sahingan atau komersial? Boleh tabung di bank komersial. Ada gunanya atau tidak? Ada. Soalnya, anak-anak terlibatnya sih. Kita niat menghanyutkan orang tua, tapi kita memutuskan mengenai terlibat. Dan tidak wajib kita menghanyutkan orang tua, terlibat kita putuskan melakukannya. Apalagi kita mempunyai hajikan ke dalam Tuhan Jangan Ya, Riba ada satu-satu Mungkin sama Allah akan dapat naik dan bahas Riba mengenai peran oleh Allah فَإِلَّمْ تَعَلُوا فَأْلَنُوا بِحَرْبِينَ مِنَ اللَّهِ وَمَسُّقْلِهِ Bila kita tidak berhenti melakukan Riba Sungguh kalian menggunakan peran oleh Allah dan Masyarakat Kita ingin melakukan peran oleh dengan menghadirkan dalam Tuhan tapi dengan cara kuman perang oleh Allah Macam mana kebaikan kita dapat Kalau ini juga ha? Sotan di lega-lega kuman syariah Libangan syariah Sotan di lega-lega kuman syariah Semoga akadnya tidak terpenarik Untuk zakatnya juga Betulkan yang sangat zakatnya. Zakat pangka. Jadi sekarang kalau zakat dosa lebih ya <laughs> Sama dengan pertanyaan seorang dari Iraq. Dia mengatakan, Oi oh, semua, seorang burung nyamuk, kalau dia salat sah atau tidak, tapi kemarin bertanya kepada perak darah nyamuk. Dan itu tumpahkan di dalam persen, kita bersebut, kau akan jumpahkan di karbara Berkanya, tentang zakat pada Tarih ini perlukan ribuan Selesaikan rasa dulu, ya yang dulu Nanti, baru bisa sampai ya. Kalau ini belum setoran, masih satu kan bisa diambil setiap Ini memang ada takat Tapi kau sudah sebagai setoran Sudah dapat stroller. Jelas dan pasti sudah diusaha ganti lagi Maka tidak ada jangkat Karena sudah dibanyakan menjadi harga mereka Jelas Kalau masih dalam pertabungan tadi Makin terkena Dakar Kelurangan belakangnya masing-masing Ha? Seperti 40 Jelas wah? Semoga Allah Maksud anda Untuk memanjikan diri orang tua Anda sudah lagi Hampu, istri sudah? Assalamualaikum hmm. Selanjutnya Assalamualaikum Yang pertama Apa hukum jual beli emas Perhiasan Atau batangan Secara kredit Kedua, apakah emas perhiasan Dan emas batangan zakatnya sama Mengingat kadar emasnya Berbeda jika tampak sayang. mana? Pertanyaan pertama, membeli emas dengan cara okay. Insya Allah kita beras pada tema khusus tentang investasi emas Semua-semua yang ditanyakan ada Patwa dengan syarat nasional yang membolehkan murabahah emas Jual membeli emas dengan sambal bank, membeli emas dengan tira-tira tunai dan patwa yang kelir Kesintanan dengan patwa Lembar internasional di bidang fisik Jadi Al-Qurqan Al-Oqib Bagaimana sistem Islam dan dalam Yang mengatakan di bukuan tanah sederhana dengan jenis Dan juga bersertan dengan Panduan berbahagia kewasa dan besar yang diperlukan oleh Aqqan Al-Asad di rajah Degu masyarakat yang diberikan dengan Al-Aqqan berpusat di Bahri dan menghalangkan menjualkan emas dengan cara merumah yang tidak jenai karena ini adalah sama-sama sama-sama memulai dirimah emas dengan rupiah persyaratannya adalah jenai kerana mengatakan uang yang lain jenai kerana dilakukan sama jelas ini ya. dan kita akan selesai kedua apa jadi? kedua kedua Zakat, apakah sama? Zakat, perhiasaan dengan emas batangnya Samakah atau tidak? Tidak Sebagian perhormat Mengatakan bila perhiasaan ini Dipakai oleh si wanita Jadi pendapat terkuat Orang-orang alam Itu macam dunia eh? Dan berapa-berapa ya. Maka tidak ada zakatnya Tidak ada zakatnya ada yang menciptakan 100 hektar Berapa? 100 hektare Di Jalan Kamping, Jakarta masih ada? An masih ada? Anggap masih ada Masih ada Masih ada Berapa miliarnya harganya? Dari orang -orang yang mengharga itu tidak tahu Anggap satu telur Anggap satu telur Apakah ada ini tanah dipakai untuk sawah, boleh di sawat kalau takutnya ternyata tidak terjerah, tidak ada masalah sawat yang ditambil, terus kita ditambil ya. ada yang kata hari ini? Tidak karena dia dipakai Rukun satu 1 emas dipakai oleh wanita dipakai oleh wanita, dipakai oleh wanita dilehat tiga program. Berdimensi tiga program apa? Yang nama apa? Yang program prima ini. Ini lingkaran. Tiga gram Di tangan kiri kanan, ah 20 20. Dapat graf kan sudah. Ah? 70. Sini 5 di sini 5. Berapa? Contoh di tangan 10 kanan kira 10, berapa? Seratus Baik satu sudah sampai Nisah Tapi dipakai Lebih mahal mana ini Daripada Tanah satu Terlalu Di kampung Terima Mahal Maha Tanah ada takat Tidak Tadi Tidak Maka ini tidak ada Kalau dipakai 28 Terkuat Masa Nisah Nisah Nisah Nisah Nisah i. Nisah Lupa sama melihat saya sendiri Lisha'alani farasi ahaliku Walau'ala amdihi salatah Kuda Kuda tidak ada zakatnya Padahal harga kuda tak ada kuda Berapa harga kuda Subhanallah Ha? Dari wujud tak? 30 itu kuda lebih pentingnya asli Dari Bagaimana dia punya teman yang suka berbuda di sentuh Itu katanya tidak kurang 300 juta bukan 100 tapi kuda terlatih Kuda yang terlatih dia ya. kurang 300 juta Karena sama satu dia Bagaimana kudanya Tata-tata Somba Tata-tata Somba Tidak ada pada buddha Pada buddha zakat Nah ini dipakai. Tanah tetapi tidak ada kait. Juga-juga yang emas dan perak ini dipakai istri. Tetapi kalau kebiasaannya tidak dipakai hanya disimpan saja. Ini sama nilai dengan uang. Sama nilai dengan uang akan ditangkap kaitnya. Mak sembaris kepada uang tadi, kalau uang tadi kan? ditabungkan tidak disetorkan maka ada kaitnya digabungkan 2 uang lain. ini kan cuman berapa kita tadi 30 kan ya? 30 kan? Nah? 50. 50 belum sampai mesok dan nilainya ada uang yang lain yang sampai bergerak sampai mesok <coughs> 85 gram emas ya tapi so, 50 sudah sampai 85 gram emas kita 55 gram emas ya 55 gram emas masih 90 kan emas bergerak ya itu nampak insya Allah kalau memang Uh, sudah disekorkan, tidak ada sangkatan Tapi kalau mau ditanggungkan saja Ya, ada sangkatan Tak oh, boleh Terima kasih Terima kasih Terima Sama sekali pakai cara apaan ya? Kalau pakai cara apaan macam tes kabun Kalau dipakai untuk pemainnya Macam apa yang saya pakai? Pemainan Pemainan Ini juga dipakai Pemainan tidak ada jangkatnya Mereka tidak ada jangkatnya dan masih pantas maka dia wajibkan sifatan pantas. Tetapi kalau kita lihat sekarang tak ada katanya. Atau laki-laki yang pakai dia harus pakai mask. Tetap itu dasarnya. Dan adanya diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jelas. Apa hukumnya investasi dalam bentuk sukuk? Investasi dalam bentuk suku Ya siapa akan ada tema khusus masalah investasi tahu, Tapi tidak masalah ya, Mumpung sekarang ya suku pun tentu Jadi pada pembahasan itu so, dia hadir Terus so, tahun hadir Hah? Saya bertanya ada, tak ada saya bertanya Ada saya bertanya Suku Suku Yang dimana anda? Di sini yang di Indonesia? Betulnya, Bapak suku khusus suku Indonesia berbeza. Karena suku ini yang di Indonesia, kalau sekarang di Kementerian Keuangan, di Dirjen Malahtan Negara, saya sudah sering membahas ini dengan mereka. Sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa ini hal. Bentuknya masih ramah bentuk investasi yang ini. Dan alai oh, itu juga pengorongan yang bentuk Indonesia itu di mana dia hanya nama orang lain dari obligasi Negara membutuhkan biaya untuk memenuhkan sebuah kualian Lalu mereka kekurangan uang dan membutuhkan pinjaman Dikuarkan dengan betul masyarakat hukum jadi kasut buku diterbitkan dari awal sudah diberikan mancing atau apa yang jelas, bukan bagi nasib ke dalam tahun kedua belas. Maka Allah alam sukuk yang ada dalam mesir isi buku juga sangat suadara dan mendidik bagaimana sukuk ini sebenarnya masih dalam kategori sukuk yang disalankan dalam ramai yang terkenal dan kata katakan dari kompensasi Allah alam. Kumpul lagi. Assalamualaikum Ustaz, ada rekan mau pinjam uang, ada rekan mau pinjam uang di bank Qatar, ada punyanya untuk membiayai sekolah anaknya di luar negeri, bolehkah? Anak rekan pinjam uang di bank Qatar, bank Qatar Islamie atau bank Qatar Ini Umum ni. Bank Qatar umum. Yang pertanyaannya pertanyaan mana? Pasar umum, ada ribanya kan? Ya, tidak boleh <laughs> nah, Ada ribanya tidak boleh Walaupun alasnya pendidikan Anak ini jadi anak anda pendidikan yang tinggal mua riba Kira-kira apa yang riba, anda letakkan anak siswanya? Ha? Dengan mua riba ada ribanya dengan uang yang halal pada berikan dia ketika atau baik keberikannya belum tentu dia tidak bisa berpikir mahal apalagi dengan uang beribad ini ya, teman anda tak, saya maaf anda yang saya masih ya, hati agak yang ada di sini kepada teman anda juga jelas tiga kali ini teman anda orang orang merasakan kemana lagi sehingga masalah asal kau sepulang ya siapa kau sepulang itu seperti uang ha? dia ya, atau tidak? Masih itu sudah selama-selama Harus Kata siapa? Saya dari satu-satunya sejati-satunya tidak pernah berlaku orang-orang kuasa saya Dan itu saya tidak pernah berlaku orang saya Saya tidak pernah berlaku orang kuasa Kata siapa harus? Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Ustaz Bukan pada -hal saja. Ada sekitar 30.000 orang-orang Yang sama saya juga dan ini saya tiga soalnya kalau nanya Sekolah tanpa dengan diri hari belasanya Tidak ya, tanpa masanya Tidak ada kebaikan dalam pendidikan Yang modal tidak ada percayaan yang sangat ribat Lebih baik tidak sekolahnya Pinjam sekolahnya untuk Berapa pinjaman? Berapa uh, dinar? 100 juta? Rial? Rial? Oh, 300 30, ribu saya ini telah dibuka Walau nasi setiap hari kelasnya berapa Bisa buka 30 walau nasinya Bisa kan Setiap hari masing-masing yang turun ini Berapa ya Jadi tersebaran dari pelanggan nanti Yang didapatkan Anak yang diberikan dengan mua ribam Malah saya baca Ah bapak saya nasi uang ribam Saya baca mas malah Nah Sehingga tidak berkata, kandang-kandang yang miskis dengan uang yang tadi, hingga 10 tibu tadi, bukan hanya rupiah berarti kan? Ia kan 1 rupiah, eh, ya, 1 rupiah, bisa mengambil orang-orang Saya dengan mahasiswa, 1 rupiah ya. yang dia sekarang itu asetnya lebih dari hampir sampai 1 rupiah, umur baru di bawah ukuran 40 tahun ia termasuk selama-selama perusahaan berkesan pembedahan masyarakat tahu anda berapa dari berapa yang uang orang munggu tidak sampai satu belakang tidak sampai satu belakang dan pun pekerjaan sebagai masyarakat beribadang ingatkanlah kemarin, atau teman yang ada di sini yang dipakai kecil terutama ini saya ingatkan kasihan dengan dia jadi terkena dosa hamba sebelum mendapat pertunangan. Jangan meraat pertunangan dari anak saya ini. Tak harap meraat pertunangan yang cerah. Tidak. Mulai sembilan belas lalu dia mempunyai tidak akan cerah. Ok, mana tu? Wah ni kan terakhir ni untuk SMS. Kita baca kan? Assalamualaikum. Kalau boleh mohon penjelasan Ustaz tentang zakat profesi atau zakat yang dikeluarkan dari gaji setiap bulannya desa kuno. Kalau tidak yeah, boleh. Itu Jadi di seluruh kwesti itu dan sinangka telah lama khususnya sedunia taraf segituh eh ambaratus maupun pada fase saya pertama pun di Dinyatakan bahawasanya datang profesi tidak ada Kerana datang profesi yang tidak terima ini uangkah atau profesi yang tidak terima Jadi itu profesi anda Hah? Uang, datang sudah ada? Sudah ada Datang uang kapan niklotanya Setelah dia berbentuk awal dan esoknya Oleh kerana profesi ini mereka menghitungnya Ini memang doktor bersebut tombol -tom. Biasanya mungkin yang dikhususkan Tapi tidak ada salah satu peluang internasional Di kita takat internasional Di ikan takat internasional Di ikan takat misalnya dengan jelas huh. Tidak ada takat Pokusnya Saya tidak ada Zakat kuat Mereka mengikuti dengan cara tertawa Ya eh, Kalau bagi anda untuk orang 5 juta sebulan. Sama dengan Rp1.500.000, Rp5.000.000, Rp6.000.000, Rp6.000.000 60 jutaan, ya? Hah? 60 jutaan, sampai sini, stop Yang mesti kurang berusaha berusaha setiap ada terima gaji Begitu kan, ya? Ini yang akan terjadi di nomor, ada apa-apa Sehingga anda di waktu itu mulai panggungan Pantol polikotan atau gubernur? Polikotan panggungan? Ngomong apa? Kepala desa atau apa? Gubernur, gubernur Gak kapan itu Tahun berapa itu Sekitar di 8 tahun lalu Wah, tetap di sini kayaknya Iya, saya juga waktu itu di Sobby Tapi saya baca Saya sudah di sini saya apa? Direktal yang salah Kuru-kuru dan ganti kiri dipotong Zakat profesi mereka Jadi mereka cuma 1 mereka setengah Mereka mengatakan 1 juta setengah Tapi setahun Bukan begitu Cuma bantuan zakat Ya Cuma bantuan zakat Kalau memang anda terima 10 juta setengah Jadi penggunaan anda Dengan istri 4 Kenapa anda Tidak ada restri, tidak senang tak? Ya maaf, adik. Restri teman tidak? Bagi mereka enggak. Bagi mereka tidak? Bagi mereka tidak. Ngomongkan saja, ada kelepanan, selalu ada kelepanan. Anak, masu-masu istri 5. 20. Gaji 10 juta itu. Gaji 10 juta itu. Gaji 10 juta, masu-masu cukup atau tidak masu-masu itu? Kurang, masu-masu. Ini berhasil masyarakat masyarakat, masyarakat yang akan dihentikan 200 juta rupiah Berhasil, masyarakat ini Berhasil, Allah akan dihentikan masyarakat Allah itu memiliki misalkan juta 30 juta rupiah 30 juta rupiah Ini itu masyarakat tidak seperti itu Ini itu masyarakat itu Setelah itu dikeluarkan kebutuhan Selama satu tahun dan masih ada kalau masih ada lah, ini kami yang kaya Mereka mengatakan, atau kalau-kalau mengatakan Sebab itu tidak ada, sebetulnya ada sebetulnya seorang yang menjelaskan Kalau tidak ada yang boleh buat Tapi tidak terlalu jauh selama Cara membelajarkan rakyat itu juga Wa gulu masyarakat itu Maksudnya, jangan berlebihan Jika Ketika tidak berlebihan, pasti akan anda sisa. Inilah yang sudah sampai 10 tahun, sehingga diterima dan seandainya kita nisofor mengikurkan dakatnya jelas, mata berlaku presi yang dimaksud dalam buku dikit-dakat tersebut tidak benar tidak satu pelanggan besar dari situ namun sayangnya beberapa rakyat nasional melakui ini dari ada dan pemerintah. sering saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang mereka usaha mempunyai cek hati sama mengajar di pasal-pasal yang ada di masalah dunia saya, segitu kita jadi anak juga boleh. Terus, di backboard kita kenal, kita bisa dengan pendapat oleh desa seruangan di masalah dunia saya. Terakhir. Terakhir. Ya, dua-duanya. Dua-duanya terakhir saja. Ya. Tulah jelas bahasa. Kasih naik, kasih naik, ada. Punya anak dua. Kenapa dua? Simbah tuan jelas, teman. Terus, teman jelas, jelas tak. Kenapa? Membina apa? <tuk> Saya. apa sebenarnya sifat keinginan daripada manusia ini ya iman aku kepada apa guna petiga gabungan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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi memanjutkan tentang zakat emas dari perhiasan wanita ya. Saya tadi dengar Ustaz kalau nilainya masih wajar tidak bisa kasi. tapi kalau sampai 300 gram misalkan dia punya perhiasan emas dan, emas dan dipakai dan dipakai uh, terkena zakatnya ulangi-ulangi kalau jumlah uh, emas ya dalam perhiasan sampai 300 gram. Ya, 300 gram gimana makanya? Tanggal telinganya enggak? Ya misalkan kita ya, dia disebutkan uh, tidak setiap saat dia pakai kontak jam tangan. Totalnya semua dia punya 300 gram. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sama seperti bapak tadi punya. Saya dengar uh, ada yang menyatakan status bank syariah dengan bank konvensial. Artinya sama-sama tidak -sama, uh, boleh campur ya, oh, tangan. Bisa. Ya sudah boleh. Allah yang beri sepek. Ini doanya besok untuk mahasiswa. Tak apa, tak apa. Jangan, jangan, besok, besok, besok, besok. Aja, tuh. Selamat malam, selamat malam. Saya ingin bertanya, eh, misalnya kita eh, ...menanggung, katakanlah tadi dengan 5, 5 juta, macamnya. Ya. Jadi setelah beberapa bulan, mungkin terpakai uangnya jadi tinggal 5 juta, macamnya. Di awal tahun, katakanlah kita mulai dari satu Ramadan, jadi sampai awalnya satu Ramadan tahun panjang, uangnya berkurang, jadinya 5 juta. Itu kan sudah masuk eh, misalnya, kan? Ya. Itu berapa peratus? Apakah eh, 6, 5 dari 26% dari 50 juta Atau 70, 70 juta ya, terakhir, terakhir. Terima kasih Terakhir terakhir Ada enggak Dia, Ada enggak Pertanyaan pertama Punya anak dua Lalu sekarang Mengambung untuk berdikannya eh, Pertanyaannya apa tadi Pak? Di bangsa Rohingya atau di bangsa Rohingya boleh atau tidak ya. menanggung bukanlah kebiasaannya. Jelas. Mengatakan kita yang semua dalamnya nada tak Apa nak yakin itu kita tanyakan agar kita habis dimalukan. Kalau sekarang selain masyarakat orang dah akan kena bila sampai esok juga inflasi. Inflasi anda tidak membayar inflasi pasti kena atau tidak? Inflasi rupiah Anda sekarang rupiah atau fair? real? Real-real Ayah, tidak rasanya Real oh, yeah, <laughs> berapa infasi per tahun? Hah? 5% Ya, huh? Rupiah tahu anda? 6-7% dan perkanan sampai 9% Artinya kalau anda simpan, kamu harus rupiah Setiap rupiah, kamu dan nilai yang tinggal? 90 juta 10 tahun berapa lagi tinggal? Gross 10 juta 10 tahun, berapa lagi tinggal? Dia? habis 10 <tuk> tinggal 9 juta ya? masih ada 10 juta orang pun di tangan anda ini sekepok si 100 juta juga Jadi hanya bisa beli satu motor karena ini akan elefansi ini mana tidak bagus menabuh. Jadi kita mahu umat putar, ya, putar. Jelas, jelas tak? Mohon anda enggak setuju dengan? Jelas setuju kalau saya. Mohon maafkan saya tu tidak nampuk, ada masalah. Ternampak. Tapi dengan menabuh. Uang anda tidak berkembang Orang boleh berikan Berikan bagi hasil Dia akan beri hasil berapa Depositul bagi saya terdiri berapa Ini yang saya lihat di berapa Depositul bagi saya terdiri Depositul berapa? Sampai 5% Kalau konvensional 6% Kalau ini 7% 4% Menutupi empat itu betul tidak 5%-6% Uang anda berkurang atau tidak? Sembilannya tetap, tetapi nilainya berkurang atau tidak? Berkurang Walau beritamah dengan kualitasnya, tetap nilai ini berkurang Tahu anda kejabatnya apa ini? menoplasi? Nanti, Insyaallah Allah Mbak, peribat, kita akan membawa kejabat menoplasi yang Tapi, tidak putus menemukan uang Menang uang Tapi, kata umat, utah kerana putaran kan modal menjadi barang bank jadi uang lagi kembang akan terjadi kemudian e, perusahaan membara keuangan dan banyak tenaga yang diputar oleh uang peredaran, banyak kontraknya. Jelas tu Pak. Kenapa? Siapa yang berurusan kum? Tidak bagus. Di sini ada putaran. Tidaklah teman-teman yang bisa dipercayai, bisa dipercayai itu tidak salah Bapak Bapak tidak salah Menabung soal syarat Pas dikembalikan dia kembalikan dia. dunia dia kembalikan yang pasti dia kembalikan dia ya. Kemudian, kalau ada misalnya kuala-kuala yang bisa menutupkan orang yang jubu lebih baik daripada dikabung, dikabung saya kalau tiga anak ini, aku boleh buat tetapi saya memang tidak baik sampai awalnya sampai besoknya, mereka menangkapnya kemudian di sisi lain berikikan momen yang tidak sempat nabung untuk masa depan anak berdikannya jangan berpikir hati-hati selagi anda tidak hidup besar-besar kebelatihan selagi tidak hidup pada kebelatihan Biasa Tidak nabuh untuk anak Karena bila anda nabuh Berarti anda tidak berkait dengan Masa depan anda Pegi dia sama anak Karena kalau dia dia Butuh tidak ada yang lancur lagi Hah Memanggap dono Biasa kekuatan masa Memberikan perhatian Makanya kautin, Jelas <tuh>, Setuju Bapak tidak punya juga, karena anda, anda tidak ada masa pintar cintar tadi Ya, sejati-jati kalau tidak melarang melihat boleh, tidak ada masalah Boleh sekarang, beli kembali keuangan, sebagai sebaik digandakan Anda beli sapi, pesarkan sama keuangnya Rumput makan, belikan biaya keuangannya yes, Iya, setelah itu, kalau matinya mati Setelah itu mati, hilang hmm. anda dulu, saya Tidak sama. masalah tidak sekolah apa ya? Insya Allah, anda harus punya sekolah anda Beli tanah sebenarnya? Beli tanah ha? Kalau tanah sejujurnya untuk didagangkan, ada sekolah nakat Ada, ada sekolah Kalau didagangkan, ada nakat Dan tanah tidak diproduktif, kan juga di masa umat Tanah tidak diproduktif, tanah ada, efektif Tapi tidak dikolong ha? ditarik dari remaja siapa-siapa Satu pun diberi tanah yang biasa kerana habis tanah <laughs> ini termasuk ini saya harap banyak orang membeli saya tinggal di rumah di si guru dari santa ada beberapa rumah habis makan banyak dan sebagainya macam tujuan mereka investasi investasi apa? jadi rumah tidak terjadi empati dari ke kesewanya kerana kami sewakan Terusak memanyakan ya Adakah sebagian teman-teman yang di rumah itu juga begitu? Ini di rumah dikatakan anak-anak ya? ini Udah ditempati dan juga kita disewa ya, sih, Ini asik, ini kertifestasi namanya Ini membantu jinn untuk dapatkan rumah Dengan Allah nah, Coba lihat anda Iya, senang mungkin dapat rumah baru ya Ketika anda pulang nanti ditempati, memperanggul dengan dia jika ada tempat saya makan, juga. Saya makan orang yang investasi bilang, kalau tidak ingin disewakan, kita pun ada tempat untuk menjaganya, untuk tinggal di sana, bagus. Ya, jelasnya, makan di tanah di rumah juga kan investasi, investasi kita kita lagi dengankan, bagus tuh, buat orang Kalau tidak di sana dan sendiri, seperti tadi berikan penggunaan kepada teman insya Allah pada teman-teman yang kita memas bagaimana cara investasi stasi selesai? ada yang itu? biasa emas emas 300 gram bisa dipakai perempuan? oh iya nanti hari ini pakai ini, besok pakai ini, besok pakai ini kalau tujuan memang nema seperti itu tidak ada masalah tapi kalau tujuan emangnya dia cacat awal tau ia ini, ini, ya, ini berpenampilan beda beza Biasanya berbeza-beza. beda, beda konvensional dengan syariah Beda konvensial dengan saya panjang beda. Nanti Insyaallah mungkin pada topnya akan terbahas. Sudah? Tadi apa? Oh iya. Apa jadi? Dekat-dekat. Dekat apa? punya anggota ya, juga. Juta. Ya. <tronas> Terus, ya, <tronas> ya, ketika di juta ketiga dari awal Ramadan, kita pakai debitur yang nak punya. Tinggal kita nak apa? Zakatnya dari angka Kalau dan 15. Salah tidak ada sama. Kalau habis berkurang 3, tidak ada sama. Iya. Sudah. Kita jangan bagurkan lebih dari 1. Salah berapa? -berapa? Eh takut takut. Tuh jual. Ikut. Siapa ni? Boleh boleh sakti. Boleh. Assalamualaikum. Ah. Apa standar? Standar Islam di sini. Jadi kita lihat gaya ini. Anda sudah nikah Ibu bapa siapa? Putrinya hadir nih. Satu yang hadir satu di sini. Banyak mana? ada mana nih satu sama salah. Anak saudara. Satu satu juga? Oh, alhamdulillah. Anak satu isi satu. Gaji, kalau boleh tahu? Empat ribu pengeluaran per bulan. Iya, iya Kadang berapa? Kadang berapa sampai? Kadang sekarang enggak sih? Kadang 2,000, kadang? Lebih 3,000? 2,900 2,900, saya ada sisanya Baik Tidak dapat diurangkan akan sampai sisa ini minggu nanti 40 berapa? Eh berapa? Kalau dia tak berapa sekitar? Kita berapa sekitar? Kita berapa itu pada bulan berapa sekitar? Kemudian ke depannya Standar ini nombor pelajaran Kadang dua ribu, kadang dua Kadang misalkan empat ribu Kalau ada percayaan dan nombor Jadi ini kadang-kadang Maka memang standar Islam terhadap oleh Allah SWT Itu sesuai dengan Padahal ini Allah yang berikan Ketika ini sesuai dengan manusia bagi status anda gaji Rp4.000, Rp2.000 tidak sempurna tapi bagi gajinya, kita pakai ini anda gaji Rp1.000 anda, di sini gaji rp tidak ada ini gaji ini mana bagaimana sini? mana gaji ini bagaimana sini? atau bagaimana saya? <tuh. tuh. tuh>. mirip-mirip lah dengan dia mirip dengan dia, berbiasa dengan <tuh>. dia, sama, dia mirip di, di sini e, saya tidak top, saya top semasa cuti biasanya. Mari kita. Tanya, kalau yang si 2000, 2000, kemudian 2500 ini istraf enam, eh istraf enam, sesuai kan pendapatan keluar, jelas. Lantas di memang tidak ada batasan sekian ribu sekian juta tidak Tergantung berapa yang diterima dan berapa kebutuhan dan kebutuhan dari orang ke orang dari tempat ke tempat lain masa-masa berbeza-beza cukup sedianya dua saya kira cukup untuk memanfaatkan selain